Не зміг стати на ноги у столиці навіть зі своїм дипломом юриста, який здавався чимось незвичайним в їхньому рідному містечку. І тоді, зламавшись, він продав свою сестру Ясикові. А тепер він зі спокійним сумлінням мешкав у її квартирі і бігав за Ясиковою останньою дружиною, не зводячи з неї закоханих очей. З пересердя Катерина мало не плюнуло у власне відображення. Покинувши малюватися, вона витягла з кухонної шафи відкорковану пляшку грузинського вина і налила повну склянку. Хто зна, може, Макс зовсім не закоханий у свою нову подружку, а лише мріє дістатися до її грошей. Тоді вони справді з одного кореня. Остання думка розвеселила її, і Катя залпом випила вино, навіть не відчувши його смаку. Ну що ж, хай там які плани в Макса, а вона більше не торгуватиме собою. Краще бути шантажисткою, ніж звичайною підстилкою, яких безліч. Ця ідея з'явилася в неї десь із місяць тому і відразу заполонила її. Доте вона весь час згадувала Ясика, заново переживаючи кожен епізод їхніх стосунків. Поступово одні спогади приїдалися і витіснялися зі свідомості, натомість пам'ять виштовхувала на поверхні нові напівзабуті, на перший погляд незначущі моменти, відтворюючи кожну їхню розмову, кожне його слово. Аж якось Катя сподобом для себе усвідомила, що володіє безліччю чужих таємниць. Має доступ до невимірної купи брудної білизни, який так любив порпитися при ній Ясик. Він хизувався перед нею своєю розбещеністю і зіпсутістю своїх знайомих. Він вибовкав їй усі грішки своїх друзів – він висміював перед нею темні плями в житті своїх жінок, і тепер усе те знання повноправно належало їй, бо вона заплатила за нього занадто високу ціну. Його приятелі та приятельки були насправді брудними, настільки брудними, що ховали свої гріхи якнайдаль від людських поглядів, а тому мусили заплатити Катерині за мовчання. Вона ще кілька тижнів тому накидала список тих, з кого варто почати, тих, про кого вона знала навіть забагато, і попри те, що смерть Віктора викреслила звідти його ім'я, в її списку залишалося ще п'ять жертв. Принявши рішення, вона захотіла всього відразу, а тому не втрималась і обдзвонила усіх. Кожному було названо його ціну, і майже всі, крім одного, погодилися заплатити. Сьогодні Катерина мала отримати перший добровільний внесок, першу компенсацію за її муки з Ясиком, за ту огиду, що приповнювали її, коли вона слухала його паскудні історії. Те, що Макс поїхав на природу зі своєю новою подружкою, було вельми доречно. Їй не потрібні свідки, і вона не збирається розповідати братові про своє нове джерело збагачення. По-перше, він не заслуговує на її відвертість, а по-друге, він сам віднедавна не звітує її, звідки в нього гроші, а те, що вони в нього є, важко було не помітити». Тепер вона має шанс помститися їм усім і брату, і тим, через кого вона виплакала стільки сліз. Після вина настрій різко поліпшився, і Катя поблажливіше оглянула себе в дзеркалі. Для кого це я, власне, стараюся? Катрусю, дівчинко, ти виборсуєшся з цього лайна і неодмінно зустрінеш то заради кого. «Варто бути красуний!» Макс забарився на півтори години. І за цей час Оля нервова, сьорбуючи на кухні охололий чай,